І як тепер зіскочити з каруселі, яка набирає оберти? Коли динаміці вже програли і оболівальники сказали їм з трибун все, що про них думають, Шульга посадив Сташинського в Чорну Волгу, а сам сів у таксі і поїхав у вищу школу КДБ. Ця думка прийшла асоціативно, коли Сташинський сказав, Якщо динамівці і далі гратимуть так, можуть вилетіти з вищої ліги. Вища. Вища. Забилися у шульгі в далеких куточках мозку. Так-так, вища школа КДБ. Там викладала дружина Судоплатова, підполковник Емма Каганова, яка дуже прихильно ставилася до шульги. Вона керувала німецьким напрямком і тримала на зв'язку всіх жінок-нелегалів у Німеччині, Австрії і Скандинавських країнах. А колись саме вона сприяла бойовому хрещенню Шульгі, рекомендувала молодого енергійного працівника для виконання спецоперації у Варшаві в 1935 році. Шульга тоді блискуче ліквідував балакучого польського журналіста, який став палким-прихильником українських націоналістів. До речі, скористався він отрутою, виготовленою в токсикологічній лабораторії номер 12. Тоді вона називалась кабінетом. І Шульга про неї навіть і не чув. Атентат так налякав поляків, що відтоді жоден газетяр не наважувався писати про оунівців із симпатією. Шульга знав, що Судоплатов уже шостий рік був ув'язнений, через що Ема змушена була піти з вищої школи КДБ. І взагалі зі служби в розвідці, який віддала стільки років невтомної праці. Однак він сподівався, що в школі залишилися її подруги і учениці, які Підтримують з нею зв'язок. Ну не всі ж з чорними душами. Зондувати, однак, довелося обережно. Все ж таки судоплату сидів як поплічник Берії. Формулювання Хрущова. А зрештою, Шульга знайшов стару подругу Емми. немолоду вже викладачку, теж підполковника Віру Андріївну. «Я пам'ятаю вас по Парижу», – пошепки сказала вона. «Емма називала вас Гулівером». Виявилося, що Емма жила в тій самій величезній квартирі, де Шульга часто бував. Втім, туди все одно не можна було йти. Емма зберегла квартиру завдяки тому, що дозволила розташувати у двох кімнатах якусь контору «Залізного шурика», хихотнула Віра Андріївна. «Я зв'яжу вас з нею». За тиждень шульга зустрівся з Емою. О восьмій ранку в гидотному буфеті київського вокзалу серед циганок з виводком брудних циганят. Для своїх п'ятдесяти з гаком вона виглядала непогано. Миловидне, хоч і втомлене обличчя, на хутрянка – Вишукана шапка з норки. «Гулівере, ти такий самий красень, як і був, просяяла вона, побачивши Шульгу. От тільки вона кивнула на протез. Шульга приніс каву, ну, звичайно, банякову, з молоком. Та Емма раптом сказала А візьми но ну, конечку та найкращого вірменського. На диво. Вірменський коньяк у смердючій забігайлівці був. причому найвищого гатунку КВВК. Вони випили по келишку. Емма розрум'янилася і навіть розповіла анекдот. Приходить до лікаря партійний працівник і жаліється: "Лікарю, їм чорну ікру і какаю чорним, а їм червону какаю червоним. У чому річ?" А лікар йому й каже А ви їжте лайно, як усі. Однак вона відразу посіріла, коли заговорили про судоплатова. Зле йому, дуже зле.